Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hemşəki Allah'ın salamı ilə salamlayıram. Bir Allah'tan qorxmağa, təqvəl olmağa çağırıram Bugün inşallah Nəinki Məsih-i olan təsli Demək olar ki Qiyamətin əlamətlərinin Hamısını bitirəcəyik Çünki Yerdə qalan əlamətlər çox Yerdə qalan əlamətlər barəsində Çox qısa məlumatlar gəlib <coughs> Ən çox məlumat Məsih-i və İsa Aleyhisselam haqqında gəlib Dünən 26-cu, 25-ci təsildə qaldıq, başlıqda qaldıq. 25-ci başlıqda Həbul Məmə radiyallahu anhə deyir ki, Mədinə şəhəri üç dəfə titrəyəcək və hər bir münafiq Teğəmbər, e, hər bir münafiq Məsih Dəccəlin yanına özü çıxacaq. Məsihid Əccəl verirsiniz ki, Məkkə Mədinəyə daxil ola bilmir. Lakin, Məkkə Mədinədə münafiq də qalmır. Bunlar özləri Məsihid yanına çıxır. Və 26-cı başlıqda da deyir ki, necə ki, qod dəmirin üstündən pası aparır, eləcə də Mədinə şəhəri öz taxilində olan münafiqləri bayra çıxartmaqla təmizləyəcək. Şəhəri münafiqlərdən təmizləyəcək, yalnız möminlər qalacaq. Və o gün, həmən o gün, xilas günü adlanacaq. Mənki o gün, <coughs> möminlər məsidəcəldən xilas olacaqlar. Müşureyq <coughs> <gülüyor> radiyallahu anh, hə? deyir ki, ya Resulallah, bəs ərəblər o zaman arada olacaq. Resulallah s.v. deyir ki, onların sayı çox az olacaq. O dəlildir ki, vacib deyil ki, mümin yalnız ərəb olsun, alim yalnız ərəb olsun, vacib deyil. Tarixə baxsanız, görərsiniz ki, əznəbə alimlər daha çox olur. Elə Buxari, rahiməllullah, bir nümunədir. Həmsinin başqa, Əbu Davud Zizistani, Zizistani şəhərindən Əsarə alimlər olub, eyr-i ərəb millətindən olub. Əksəriyyəti qüdüstə olması barəsində isə səhiyy bir məlumat yoxdur. Əbu Məhmə r. deyir, vəli, ki, əksəriyyət qüdüstə olacaq, lakin şeyx, r. deyir ki, bu barədə heç bir hədis, məlumat gəlib bizə çatmayın. <coughs> Gücsü olarkən, e, Deməşqdə olarkən nüməinlər onlara Mehdi imam olacaq, namaz qıldıracaq. Bu barədə artıq rivayet, qəli, rivayəti dinləmisiz. Bəkin bir rivayətdə var, çox gözəl rivayətdir. Ali rəziyallahu anhu rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Mehdi Əhləbeytdən olacaq və Allah subhanə və onu bir gecədə islah edəcək. Bunu nə demək istəyir? Bununla Allah bilir. Bəlkə bir gecədə ona öz hikmətindən bəxş edəcək. Bir gecədə bəlkə ona böyük elm verəcək. Nəcə edəcək Allah bilir, amma hədis səhihdir ki, bir gecədə onu islah edəcək. Yəni, o layiq olacaq ki, ümumətin başçısı olsun. Hamını arxasızıca aparsın. İsa aleyhisselam gələnə qədər. İsa aleyhisselam gəldikdən sonra isə, yəni nazir olduqdan sonra, o başçılığı edəcək müsəlmanlara. <coughs> Namaz qılmaq barəsində də hədisə oxuduq ki, namazı, ilk namazı, təzir namazını müsəlmanlara o qıldırır. Esə aleyhissalam gəldikdə o öz əxlağını göstərir, arxaya çəkilir. Qaldalı gedərək arxaya çəkilir. Esə aleyhissalam on çiğnindən qabağı itəlir ki, sən qıldır namazı. Artıq Bu namazın iqaməsi sənin üçün verilib. Sən qıldırmazsan. Yerdə qalan namazların hamısını isə Hüsa Aleyhissan qıldırır. Və buna aid gətirdiyi hədis Peyğambar s.a.v. deyir ki, insanlar bir qismi Misirdə olacaq, bir qismi Şamda, müxtəlif yerlərdə olacaq, lakin nöminləri mümin, də olacaq. Onların arasında müminlər də olacaq. Məsihid Əccələ itaat edənlər isə 70 min yahudi birdən, İsfahan yahudilərinin. Əksər qadınlar, müşriklər, kafirlər və bir də əcəmilər. Nəyə görə əcəmi Ona görə ki, onların Məsihid Əccəl barəsində məlumatı az olur. Onlar dinlə məşğul olmayıb, Məsihid Əccəl barəsində məlumatı az olur və bu fitnəyə daha tez uğurlar. Müsəlmanlar çox çətin bir vəziyyətdə olduğu vaxt onlar səs eşidir. Səs eşidir, bir-birinə deyirlər ki, bu kimdir? Bu kimin səsidir? Görürlər ki, İsa a.s. nazil olur və kimisə onun İsa olduğunu, a.s. olduğunu onlara bəyan edir. Məhdi olur, kim olur, Allah bilir. Bakın, bəyan edir ki, bu, İsa Aleyhisselamdır. Və hamısı, bütün müsəlmanlar, ondan sonra ona tabi olur. Çünki o gəlir, yeni bir şəriyyət gətirmir. Peyqamberin ardızıbı olur, Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Onun dinini təbliğ edir. Və gəldiyi zaman, <coughs> o ki, müşriklərlə, kafirlərlə müharibəyə başlayır. Hər bir daş, ağac mömini çağırıb deyir ki, gəl, mənim arxamda kafir gizlənim, gəl, onu öldür. Yalnız qarqat ağacından başqa. Peyğəmbər s. s. hədisdə onu vəhudilərin ağacı adlandırır. Qarqat onların ağacıdır. Yəni, o ağac demək edək ki, arxamda kafir var, gəl, öldür. Başqa bir rəvayətdə də, bu da çox gözəl rəvayətdir, əm də Düz yolda olanların ləqəblərindən biri bu ravayətdə qeyd olunur. Peyğəmbər salı səlindirilər tə təzəllü tayfətimin ümumiyyəti yüqatilin alə haqq zahiri ilə ilə yomur qiyyəm. qiyamətə gedər haqq yol üzərində olanlar olacaq, o tayfa ki taimə qələbə salacaq, zəfər qazanacaq. Sonra deyir ki, və İsa a.s. onlara gəlib onların əmiri olacaq. Onlara kömək olacaq, onlar üçün namaz qıldıracaq və Allah da onlara kömək olacaq. Bu hədisdə, yəni bu hədisin başqa ravayətləri də var, başqa yollarla gələn, varid olan ravayətlər. O ravayətlərdə yuqatilunə demir. Lakin, ixvanlar, xəvariclər bu hədisə əsas götürərək deyir ki, Peyğəmbər s.v. burada yuqatilunə demir. Vuruşanlar Deməli, yalnız mücahidlər, vuruşanlar Haq yolundadır Onlardır Peyğəmbər s.ə.v. o dediyi Kiyamətə qədər Haq yolunda olan tayfa Yerdə qalan Bütün tayfalar Ta o alimlərdən tutmuş Məlik, Şafi, Əhməd, Buxari Müslim və s. hansılar ki Cihadda olmayıb Onlar hamısı əyri yolda olanlardır Bunların fikrimə görə. Amma yuqatilunəkum dedikdə de, yuqatilunə dedikdə de, vuruşanlar. Qatilə sözü o demək deyil ki, tekdə tə əllə vuruşasan. Dillə də vuruşmaq olur. Dillə də mübarizə aparmaq olur. Və hər ikisi də Allah yanında cihad hesab olunur. Və nəfsinlə də mübarizə aparmaq olur. Bu da cihad hesab olunur. Şeytandan da mübarizə aparmaq olur. Bu da cihad hesab olunur. Kim, bazardığı kimi Allah yolunda, Allah xatirinə düşmənlə, şeytan, nəfs hərqi yoxdur, mübarizə aparırsa istənilən dillən və ya silahla o, həmən o yolda olmuş hesab olunur əgər haqq üçün vuruşursa kimisə gedib zaloq götürmək onun nəvəzində pul tələb etmək bu haqq üçün vuruşmaq demək deyil o, ancaq Peyğəmbər Əsələmin sünnəsənə müxalif olmaq deməkdir Resulullah s.ə.m. belə şeylər etməyir. Başqa bir rəvaidda da yenə İsa a.s. vəsv edir. Bu vəsvələri yaxşı yadınızda saxlayın. Çünki İsa a.s. haqqında danışdıqda yalnız qeyd edəcəm ki, bu vəsvələr artıb əvvəlki dərslərdə olub. İsa a.s. vəsv edib deyir ki, öz sizin aranızda hakim olacaq, adil hakim, ədalətli hakim, xadçıları sındıracaq, bu birinci Onun misiyasıdır. Xasları sındırmaq. Çünki İsa aleyhisselam xata çəkilməyib, çarmıxa çəkilməyib. Xatın üzərində çarmıxa çəkilməyib. Duaya gələcək. Onlara elə gəldi ki, onun çarxını çarmıxa çəkdilər. Lakin o çarmıxa çəkilməyib. Donuzları öldürəcək. Göstərmək üçün ki, xristiyanlıqda donuz yemək həval deyil. Və deyir, o zaman bir səcdə etmək Allah xatırına elə bir fitnə olacaq ki, o zaman bir səcdə etmək Allah xatırına dünya və içindəkilərdən daha xeyirli olacaq. Ha o zaman haqqında, yəni İsa alay salamın gəlişi barəsində Allah Subhanahu təala deyir, Nisə surəsi 159-cu ayədə: "Və min əhlil kitab illə la yu'minun bihə qabla mautih." Və qiyamət günü elələri də olacaq ki ölməmişdən qabaq ona iman gətirəcək. O ölməmişdən qabaq. Yəni İsa alayihis ölməmişdən əvvəl ona iman gətirəcək. Bu dəlildir ki o hələ həqiqi digər insanlar kimi ölməyin. İndi ona da dəlil gətirəcək ki həqiqətən başqa insanlar kimi ölməyin. Baxmayaraq ki ərəb dilində təbaqə kelimesi gəlir orada. Öldürdüm. İxuya da öldürdüm deyir. Bizim insanların adi ölümünə də Allah təala özlürdüm deyir. İndi onu izah edəcəm ki, necə Allah e, alim ispat edir ki, ayədən başa düşülür ki, İsa əleyhissalam digər insanlar kimi ölməyib. Dünyasını tərkib, başqa bir kəlimə keçib. Həqiyyətə qədər orada gözləyir. Bu çıxda olarkən qutsun qapısından çıxılması Dəccəlin görməsi sonra gedib Dəccəli öldürməsi bu barədə də rəvayətlər əvvəlki rəvayətlərdə qeyd olunmuşdu həmsinin 70 min Yahudinin onu itaat etməsi bu da qeyd olunub Dəccəlin onu gördükdə yavaş-yavaş həriməsi, yəni zəifləməsi həqiqi mənada deyir Peygamber Sallallahu Sələm ki, həriyəcək onun o cür zəifləməsi, aciz olması elə ərimək kimi ərəbçə sonra onun tərəfdarlarının məğlub olması bu barədə rəvayət gəldi <coughs> lakin Əbu Məhmə radiyallahu anh <coughs> eydədir ki yeryüzündə o 40 il olacaq əvvəl 40 əvvəlki rəvayətlərdə biz gördük ki 40 gündür Bir günü bir il kimi, bir ikinci gün, bir ay kimi, üçüncü gün, bir həftə və yerdə qalan günlər, adi günlər kimidir. Burada amma deyir ki, 40 il olacaq. Şeyh də deyir, Şeyh bu barədə gələn rəvayətlər zəifdir. 40 il rəvayəti Bəğəmbər Sələmdən gəlməyib. Raci, bir daha doğru olan rəvayət birinci rəvayətlərdir. <coughs> İzah edir ətta, bu məhəm izah edir, Deyir ki, bir il, yarım il kimi, bir il, bir ay kimi. Və siz düzgəlmə, bir ay, bir əvvdə kimi. Bunlar hamısıdır, zəif olan ravayətlərdir. Həmsinin zəif olan ravayətlərdən, bunları yadınızda saxlayın ki, gəlib sizə desələr ki, belə-belə şeylər olacaq, əsid gəldikdə. De. Deyin ki, bu zəifdir, belə şey olmayacaq. Deyir ki, elə bir gün, elə bir gün olacaq ki, o gün. Məsih də gəlindir. Səhər çıxacaqsan, Peyyəmbər salı sələm məsidinin birbaşından. Axşama qeyb o birbaşına çıxacaqsın. Bu da zəifdir. Bu barədə də gələn ravayətlər zəifdir. O günlər ki, bir kimi, bir ay kimi olacaq, namazın necə qılınması barədə ravayəti də oxuduq ki, təxmini hesab edirsən ki, nə vaxtdan, nə vaxta qədər hansı namazlar ola bilər, Ondan sonra namazı qoyursan. Donuzun öldürülməsi, nəsranlərə dizyə qoyulması, xaçın sındırılması, bunları da bu barədə də oxuduq. Bunu da Həbul Məmə radiyallarına qeyd edir. Həmsinin bundan başqa hədis gəlib ki, o gün qəlblərdə bir-birinə qarşı kin, faxıllıq, nifrət olmayacaq. Elə bir gün olacaq, elə bir əmləmalıq olacaq ki, kin, faxıllıq olmayacaq. Və bir üzüm, qanəsi nə qədər zamanata bəs eləyəcək. Bir mar, qabığı nə qədər zamanat üçün tavan olacaq və s. əmləmalıq olacaq. Hətta bağacaq uşaqlar ilanlarla oynayacaq, ilanlar ona bəynəyəcək, sənzməyəcək O dür həminəməndə olacaq <coughs> Həmsindən yenə bir məsələni qeyd edirəm, bu da zəifdir ki, o gün artıq ata minib, döyüşə getməyə ehtiyac olmayacaq Və heç vaxt ata minməyəcəklə döyüşdür Bəccan da yerə əmr etməsi ki, yaxış indirsin, yerə əmr etməsi ki, bitkiləri bitirsin. Mübarədə də provayətləri oxuduq, bu dörd şey də yapı saxlayın, yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın <coughs> ya da bir daha dinlədikdə bu dərsi. Bunları özünüz üzrün əzbərləyin. Dörd şey var ki, o şeyləri etməklə. Məsih dədcəlin fitnəsindən qoruna bilərsiniz. Birincisi, çox güllətli iman Allaha təvəkküb. Və eytiqadın salamat olması, düzgün olması. Bu bir. İkinci, çox Allaha sığınmaq. Sözsən də namazlarda Allahümə inə uzunmaq, abicə. Bazə bir qalırlar. Yəni, Məhəd, Azir, Olin, Qidləti Olin, Şəri fitnəti, Məsiyyədəcəl Namazlarda Yox vaxt Onun fitnəsindən Allah əsələm Üçüncüsü Kəhs surəsinin İlk 10 ayələrini əzbərləmək Onu oxumaqla Onun fitnəsindən qorumaqlar Və dördüncü də Ondan uzaqlaşmaq Eşidsəniz ki, Məsiyyədəcələ əradasa Teyidə olub, O tərəfə getməmək Bəzi dar düşüncəli insanlar o gəslər ki, yalnız Quran-ı kəlmə istinad edir, hədisləri inkar edir, xüsusən də məsib və cəlin gəlişini isteza elə qəbul edir. Onlara demək istərdim ki, məyər sən ümdi adlarını çəkdiyim, çəkəcəyim sahabələrdən ağırlısın, onlar bilmərdilər ki, belə bir şey olacaq və inanaraq, iman gətirərək bunu satdırıb 14 əsrdən sonraki nəslə baxın, gör kimlər? Eməli, bu şəxs kim ki, inkar edirdi edir gəlişini bu şəxsiyyətlərdən budur Allah onlardan razıdır onlarda Allahdan razıdır cənnətlə müjdələnmişləri arasında ümmətin arasında ən elmlisi olan var İbn Abbas İbn Omar İbn Masud Əbu Məmə, Əbu Bəqr Əbu Səyid il Xudri ثبو بيدر ثبو ورورا ابي ابن كعب اسماء بنت امس اسماء بنت يزيد الانصاريه ام سلمى ام صهيب انس بن مالك جابر بن عبد الله وزيفه بن اسيد زيفه بن اليمان حسن ثابت بن ابي القاس سفينه سمره تاوس عائشه بنت ولد بن ثابت ابو له عمر بي ده تكررت عبد الله بن عمرو بن الاص عبد الله بن مغفل عبد الله بن مغن عثمان بن ابي الاص علي بن ابي خالد فاطمه بنت قيس Məhcən ibn Ədra, Məhvəyət ibn Xeydə, Mğğğirə, Nafi ibn Utbə, Nəvvəs ibn Əsəməən, Hişəm ibn Amir və bir də Təmib ibn Əvsəddərim. Qadiyallahu ənm. Bunlardan ağırlısanıza, ağırlısan ki, vəsi idəcəlinin gəlişini inkar edirsən. Bunlar sahabələrdir. Şimdi baxın, görürün, bu gələn rəvayətləri, rəvayət edən şəxsiyyətlər. 14 əsirdir onların kitabları qəbul olunur rəvayətləri qəbul olunur bütün ümmət tərəfindən bu şəxslərə inanılır və bu şəxslər də o hədisi rəvayət etdikdə o hədislərə inanıb rəvayət edir inanırlar, iman gətirirlər ki belə bir şey olacaq deməli bu şəxsiyyətlərdən də ağılıblar ağılısınızsa nə üçün sizin adınız Allah pəala üksətmir, uzatmır bu şəxsiyyətlərin adlarını uzatdığı görür müxarib, muslim, firmizi Əcürri, İbn-i Hibban, Ebu-Nu'yəm, Əhməd, İbn-i i̇bn Sad, Tabarani, Tayalisi, İbn-i Ebi Asim, İbn-i i̇bn Abdullah, el uqeyli Hakim, İbn-i Asakir, Malik, Şafir, Dərimi, Nəsayi, Ebu-əmr-dəni, Bih-aqi və sərə alimlərin həmzı Məsih Dəccəl əqqəndə gələn rəvayətləri təsdiq edib. ki, Məsih Dəccəl gəlişi, Məsih Də Mütalafir hədislər, burada onlarla hədislər var ki, onu təsdiq edir ki, Məsid Ədcəl gələcəyik. Sonraki ikinci alamət barəsində danışaq və İsa a.s.ın nazil olmasıdır. İsa a.s. haqqında ümumiyyətlə, əvvəlki Məsid Ədcəl əlaqəli hədislərdə onun barəsində danışmışıq. Keyfiyyəti, hansı əbada gələcəyik, hansı şəkildə inəcəyik. Ne insan olur, necə insan olub, necə öldürəcəyə Məsih Dəccəli və s. bir şey qeyd etmək lazımdır ki, İsa Salamın gəlişi nacil olması, Qur'anı kərimlə ispat olub. Bu, inkar edilməzdir. Məsih Dəccəli bəlkə də inkar edə bilər ki, hədisdir. Bəlkə dedim ki, bu Qur'anı rəvaid edən sahabilər, həmən hədisləri rəvaid edir. Onu inkar edirsən sə, Qur'anı da inkar etməyi məcburiyyət edilməz. Amma İsa Aleyhisalanın gəlişi quran Kərimlə nispat olmalıdır. quran Kərimdə iki ayə var ki, onun gəlişini dəlildir. İsa surəsi 159-cu ayə Allah Subhanəq Ali deyir ki وَاِنْ مِنْ اَلِقْتَبِ إِلَّا لِقُمِنُنْ نَبِهِ قَبْلِمَعْتِ Və yaxud ayə Nəfrənlərdən elələri olacaq ki, onun ölməmişdən əfrəl O'na iman gətirəcəklər. İkinci ayə Zuxruf surəsi 61-ci ayədir pes və o inehun yani salisun haqiqatan o salisun la ilmun lis sa'a fe la temrun o qiyametin əlamətidir bu açıq aydın ayət haqiqatan o qiyametin əlaməti dir və bu birbaşa mubaysitməyə mubaysitmə mubaysitə o obyektə çevrilə bilməz təsəvvür edə bilməz ki niyə nə İnanmıram, boş şeydir və s. Al-İmran surəsinin 55-ci ayətinə Al-İmran surəsinin 55-ci ayətinə gəlincə Ki, burada Allah da Allah deyir, mən səni öldürür Öz dərgahımı qaldıracaq İni mütəvəfiqə Və rafiqə eləyib qaldıracaq Və mutahirqə minələzinə kəfər Və kafir olanlardan səni təmizləyəcəm Təmizləyəcəm, yəni ki, onlardan uzaqlaşdıracaq İndi görün, alim bunu necə izah edir, sözsüz ki, bu sələfin izahıdır. <gülüyor> Həgər, həqiqi, həqiqətəndir bizim kimi, insanlar kimi onu öldürsək deyil, Allah-ı Allah, necə ki, deyil, biz sizi öldürürük, dirildirik, nə qədə ayələr var, ona da elə deyərdir ki, mən səni öldürəsədən. Amma dedi ki, mən səni öldürüb, öz dərgahıma qaldırıcam. Tamam, başqa, başqa şey deyil. Öldürməsi, öldürməyəyə kifayətlənmədi ki, öldürəcəm, burada, burada qalacaqsın. Ruhun qalxacaq, digər insanlar kimi. Cəsədin isə torpaqda qalacaq. Yox, həm cəsədin, həm ruhun qalxacaq. Bu fərqlənir, bütün ölümlərdən fərqlənir, hamı necə ölür? Cəsəd gedir torpağa, Peyqəmbər s.ə.v.lə tutmuş da adəbə Ruh qalxır, sonra qayıdır neçəndi səmayə gedir, nə olur Allah bilir amma cəsət torbaqda qalır İsa aleyhi səlamıysa də qalxdı deməli onun ölümü, yəni onun o mütevaffi sözü obiri sözlərlə eyni mənada deyil başqa mənada yəni bu dünyanı dəyişdi, kesti başqa dünyaya Allahın izni ilə Allah istədiyi zaman yenidən qaytaracaq bu dünyayı bu birinci dəlil ikincisi Nisa surəsində yenə 157-158-ci ayədə deyir ki Əməq qətəlihu Onlar onu öldürmədilər Əməs sələbuhu heç çarmıxa da çəkmədilər və ləkin şubbi hələm onlara elə gəldi ki onlar onu öldürüb və ya çarmıxa çəkib Əmə həqiqət başqa cür olur İsrailiyyətdə gəlib ki, onu satan şəxsini tutub çarmıxa çəkiblər onun qiyafəsini seçilir. Allah onu zəqalanır. Hətta da səf eləmirəmsə əsxariyuti. Safir onların yerini, qaldırılları yerinə. Və Allah Subhanahu Təala İsa əleyhissalam Onu isə tutub onun yerinə sarmaxa seçir. Bir də bir dəfə sizə demişəm ki, əgər o ilahi əsayidi qudret-i quvvət sahibi olsaydı, ölüni dirildən, odrumu zərar göstərən sulsanpaca gecələrində Yox Muhtəzilə və cəhmiyyələr İnkar edir İnkar edir öz ağılları ilə Giyas edirlər ki Peyğəqəmbar s.a.v deyib Ondan sonra Peyğəqəmbər olmayansa Və quran Kərimdə də Allah-u deyir ki Məhməd Sonumuzu Peyğəqəmbərdir Ondan sonra Peyğəqəmbər olmayacaq Deməli, İsa a.s.v Bunu giyas edirlər Fakir başa düşmürlər ki Onu deyən Bunu da deyib Deyən ki, Peyğəmbər axırıncıdır Deyən ki, mən nə sonra Peyğəmbər olmayacaq Bunu da deyib ki, vəli, qiyamətdən qalaq Peyğəmbər gələcək Yəni, İsa Aleyhisselam Amma Ərdəki Peyğəmbərlər kimi gəlməyəcək Ərdəki Peyğəmbərlər hələsə bir şəriət gətirərdi Bu Peyğəmbər isə Mənimə sallallahu aleyhi və səlləmin Şəriəti də gələcək Öz şəriəti tamamiyyətdən çıxacaq sonra, Başqa bir alamət yəcüz və məcüzün çıxmasıdır. Yəcüz və məcüz hal-hazırda mövcuddur. Amma harada olduğu bizə bəllidir, Allah bilir. Lakin Quran-ı kərimdə bunun təsdiqi var. Qəhz surəsini oxuya bilərsiniz 92-ci ayədən 100-cü ayə qədər. Və bir qaya Əmriyyə surəsi 97-ci ayədə deyir ki, Hədd teycə fudihədd və məcüz və hümmin kulli hədbin əhmin <coughs> bütün zaman ki əziz və mərzu üçün qapılar açılacaq, onlar çıxacaqlar. Hər tərəfdən onlar axışıb gələcək. Olan qarşısında heç kəs ala bilməyəcək. Heç kəs. Peyğəmbər sallallahu sallam, deyir ki, Allah təala Adəm əleyhissalam'a deyir ki, ey Adəm O da dərhal cağız verir ki, sənin önündə, sənin quluya, quluna sənə itayət edirəm, eşidirəm səndə. Sonra Allah yenə deyir ki, cəhənnəmə gedən insanları zürriyyətinin arasından çıxar. Qadım aleyh salın da der ki, ya Rabbim, kimdə onlar, kimləri çıxardım? Cəhənnəmə gələn zürgətini Deyir, hər min nəfərdən 999-unu çıxart cəhənnəmə Biri isə cənnət Allah bizi o bir olanlardan etsin Bu gün olacaq ki Şirbək Ərəmələ səsələnir <coughs> Bu o gün olacaq ki Adəm Ələyə səlamı xitab Allah tərəfindən O gün olacaq, ki, yəni, xitab, Allah, o, gün olacaq ki, o gün Balaca uşaqların Qorxudan səsələri ağıracaq Amilə qadınlar qorxudan uşaqlarını salacaq və insanları sərsən, e, sərxoş görəcəksən, amma həqiqətdə onlar sərxoş olmayacaq. O günün qorxusundan çaş baş qalacaqlar, çaş qınırda Sabirlərdir, ya Resulullah. Kimdə o, bir nəfər, büyük. Deyir ki, yaciz-məzuz gəldiyi zaman onlardan Müslim rəvayətində gəlib min nəfər, sizdən bir nəfər. Buxarin rəvayətində də gəlib ki, 999 sizdən də bir nəfər olacaq. O bir nəfər müminlər olacaq. Əciz-i o məzuzun Onlara qarşı olacaq. O bir nəfərlər cənnətdir. Yerdə qalan o min, nəfərlər, hər min nəfər, hər 999 nəfər cəhənnəni olacaq. Və başqa bir hədisdə də vəzif edir ki, necə ki, bir üçün imanları ilə nə ilə seçiləcəklər, amma seçiləcəklər. Bu, Peyğəmbər s.ə.v-in verdiyi vədli, bu da baş verəcək. Buxarə Muslumda yenə hədis gəlib ki, Peyğəmbər səv bir gün yuxudan uyandı. Yüzü qızarmış vəziyyətdə. Yəni, çox qorxudan ya nədən Allah bilir. Uyandı və sahabələrə dedi ki, əvvəlcə ləylə ilə Allah deyir, Allahdan Allah. Sonra deyir ki, vay olsun ərəblərin halına. Ərəblər dedi. Bu da Allah bilir, nəyə görə Vay olsun ərəblərin halına artıq o şəhər yaxınlaşıb. Və sonra izah edir ki, bu nə şəhərdir? Deyir ki, Yacuc və Mecucun qarşısına çəkilmiş səd açılacaq. Və Peyğəmbər səlləm, öz zamanında verdi ki, artıq o səddən, o bağlı səddən bu qədər açılıb. Hələ indi göstər. Bu qədər açılıb o zaman. Şimdi 14 əsrdə, 14 əsr ərzində nə qədər yavaş-yavaş açılır, Allah bilir bu yaxınlarda ola bilər, hamısı birdən qaçılsın və çıxsınlar sonraki alamət heyvanın çıxmasıdır heyvanın keyfiyyəti bizə məlum deyil ancaq o heyvanın insanlarla danışması sabit danışmağının keyfiyyəti də məlum deyil bu barədə ixtilaf olub alimlər arasında Allah bilir necə danışacaq amma indi o ixtilafları, o reyləri deyəcəm sizlə Əməl edən naməlsura 67-ci ayədə Allah Subhanahu Taala deyir: "By the O zaman ki onlara deyəcəyimiz söz həqiqət olacaq, onlar haqqında dediyimiz söz həqiqət olacaq. Onlar üçün yerdən bir heyvan çıxardacaq, insanlarla danışacaq və kimlərin iman gətirmədiyini bizim ayələrimizə, kimlərinin iman gətirmədiyini onlara xəbər verəcəyik. Bu ayənin necə izahə ediblər? İbn-i Kəsir və s. ilələri sahabilərdən gətirdiyi izahda deyə ki, o zaman ki, onlara, onlar barəsində olan sözümüz həqiqət olacaq, bir neçə cür izahı var. Mücahid rahimə Allah deyir ki, o zaman ki, onlar iman gətirməyəcək, artıq imanları olmayacaq. İbn-i Omar, Abu Səyid və Xudri, anh, deyir ki, o zaman ki, onlar Allahın əmrlərini insanlara buyurmayacaq, qadağan etdiyindən təkindirməyəcəklər. Abdullah ibn-i Məsud, anh, deyir ki, o zaman ki, <coughs> alimlər ölüb gedəcək, elmi artıq aradan götürüləcək. Abdullah ibn-i Məbbas, anh, deyir ki, o zaman ki, Quran qaldırılacaq, Quran ayələri qalmayacaq və soruşurlar ondan ki, kitablarda Quran ayələri qalmayacaq, bəs hafizələrdə deyir, axşam yatacaqlar. Səhər aylanda artıq heç nə bilməyəcəklər. Hər şey unutacaqlar. Hətbələ ilə illallah kəlməsini də unutacaqlar. Bu cür izahlar gəlib, lakin sonuncu nəticəni İbn-i Təsir və s. Elələr, deyir ki, bu şeylərin hamısı baş verə bilər. Həm, bu şeylərin sonunla onunla bağlıdır ki, onlar günah işlər görəcəklər. Günah çox alacaq, günah işlər alacaq və Allah s.ə.v. onlar üçün heyvan çıxaracaq yerdən. Erdən dedi ki, ay bas deyir ki, Məkkədən və ya başqa yerdən ola bilər. Onda Məkkədən ola bilər. Anaksər yəni, e, təfsirçilər Məkkədən çıxacağına deyir. Heyvanın da hansı keyfiyyətdə olduğu heçəsə bəlli deyil. Heç bir hədisdə keyfiyyəti barəsində bir rəvayət gəlməyib. İnsanlarla danışması isə ibnə bas rədullah mə deyir ki, <coughs> O, yəni heyvan, kafirin alına yazızaq ki, kafirdi, müminin da alına yazızaq, Başqa bir təfsirində deyək ki, danışıb deyəcək ki, bu kafirdir, bu mümündür. Yəni, zürəbəzür təfsirlər var, Həlis, hər, hər bir şey baş verə bilər, Allah bilir necə olacaq. Amma fakt odur ki, kimin kafir olduğunu, kimin mümin olduğunu o insanlara deyəcək. Kimin kafir olduğunu, kimin mümin olduğunu insanlara deyəcək. Onlar üçün bir Allah tərəfindən göndərilmiş bəladır. Toqmaraqlı bir başqa bir təfsir də var. Deyir ki, möminlər ulduz kimi parlayacaq. Kafirlərin isə iki gözünün arasına qara nöqtə, iki gözünün arasında qara nöqtə olacaq. Allah deyir. Nə nöqtədir? Sonra, günəşin məğribdən çıxması. Günəşin məğribdən çıxması da, Quran-ı Kərimlə ispat oldu. Ki, bəli, günəşin məğribdən çıxması da qiyamətin əlamətidir. Deməli, Allah s.ə. Ənəm Al sürəsi 158-ci ayətə deyir ki, Əl yənzuruna illə ən təətiyəhumun mələyikədə, Əv yətiyə Rabbuka, Əv yətiyə Ba'du, Əv yətiyə Rabbuka. Yəvmən yətiy bəzi ayət onlar istəyirlər ki onlara mələk gəlsin, Allahın hayələri, əlamətlər gəlsin və Allah özü gəlsin. Bunu istəyirlər onlar. Yəni qiyamət gəlsin, bunu demək istəyir. İstəyirlər ki qiyamət gəlsin. Sura üçün cavabında deyir ki: "Yevme ya ki bəzi ayət rəbbikə, la yanfa nafsan Ki o zaman ki Allahın bəzi ayələri, yəni əlamətləri, qiyamətin əlamətləri gələcək, əvvəlcədən iman gətirməmiş nəfsin iman gətirməsinin heç bir faydası olmayacaq. Bu ansaq əlamətdir. Təfsirdə gəlir. Deyir ki, Həbu Hürrə radiyalların hu, Peyğəmbər s. deyir, qiyamət günü olduğu zaman, Günəş məqribdən çıxıb məşriqdə batacaq. Və o gün əvvəldən iman gətirməmiş nəfsin iman gətirməsinin heç bir faydası olmayacaq. İman gətirməyin faydası olmayacaq. Görsək ki, məqribdən çıxdı günəş, nə qədər istəyən tövbə elə. Tövbə qəbul olmayacaq. Tövbə qəbul olur hər zaman. İki vaxtdan başqa. Bu bir. ikinci də ruh boğaza çatanda. Ölüm anında ruh artıq boğazı çatdıqda. Keşmanov tövbə edəyənin tövbəsi qəbul olunur. Bunun da təsdiqini Nisa surəsində tapa bilərsiniz. Nisa surəsinin əvvəllərindədir. Sonra Sonrakı əlamət sonuncu əlamətlərdəndir. Yaman tərəfdən odun çıxı, odun çıxması, alovun çıxması və insanları məhşərə tərəf aparmasıdır gedmək istəməyənləri də yandıra-yandıra aparacaq. -yandıra Lakin, məhşərə insanlar necə gedəcək? Bir necə cür halda. Deməli, qorxu və ümid içində gedəcəklər. Həm qorxaraq ki, Allah subhanətə alə ola bilər ki, onlara cəhennəmi atsın, həm də ümid içindəki bəlkə bağışları. Bu cür, qorxu və ümid içində gedəcəklər. Deyir, bəziləri Bir dəvəyə iki, iki nəfər, bəziləri bir dəvəyə 3 nəfər minib gedəcək, bəziləri də on nəfər. Lakin bu on nəfər necə gedəcək? İki nəfər minəcək, bir az gedib, o iki nəfər çıxıb, o biri iki nəfər minəcək. Növbə elə, minə-minə bir dəvəni məhşərə gedəcəklər. Bəziləri də oldur. Piyadı gedə-gedə. Aparacaq. Məhşərə tərəb. Mühim odur ki, hamısını Allah s.ə.q. yıqacaq o yerə. Məhşər həşr olunmuş yerdir. Həşr, yəni toplanma deməkdir. Allah tələdir və həşərnə xum fələm nüqadir minən Hamısını biz toplayacaq, onlardan heç biri o toplantıdan yayına bilməyəcək. Heç biri. Hamını gətirəcək yoran Allahın üzruna. Və sur çalınacaq surun salındığıda bir neçə zürayələr var Quran kəlimdə surun salınmasına. Deməli Nəml surasında 87-ci ayədir deyirik, o yun fəxif suri fefəz yani. Ana kisə məvati Bir qism alimlər bir zür təfsir verir, İndi bu arada danışacam. Bir qism alimlər də fəziə ilə sayiqa kəlməsinin hər ikisini eyni mənada izah ediblər. Yer üzündə Yerdə və göydə olanların, Allahdan, Allahın istədiklərindən başqa, yerdə və göydə nə varsa, hamısı məhv olacaq. Zumer 68-ci ayədə isə, Lir və nufıqə fissuri fəsaiqə. Mən fissə məvadimə mən fələrd illə mən şəhə Orada da sayqa kəlməsini, eyni ayədir. Allahın istədiklərindən başqa hamısı məhv olacaq, göydə və yerdə nə varsa. Sayqa kəlməsini istifadə etti. Sonra isə ikinci dəfə çalınacaq sur və dirildəcəylər. Bəzi alimlər izah edir ki, sur 3 dəfə çalınacaq. Hətta bəziləri deyir 4 dəfə. Zahirlər deyir 4 dəfə çalınacaq. Birinci fəziyə sonra dirildəcəylər. İkinci sayiq sonra yenə dirildəcəylər. Bu batil fikirdir. İkinci rəy deyir ki, fəzi sonra sayiq sonra da dirildəcəylər. 3 dəfə olacaq sur. Bu da bəzi alimlərin fikrinə görə zəifdir. Bakın, bu fikri Şeyh-i İbn Teymiyyə gətirir və onu dəstək İbn Təzir və s. Bu da çox qüvvətli reyidir. Amma ikinci daha qüvvətli reyidir ki, iki dəfə olacaq sur. Birinci dəfə sur çalınacaq, fəziyyə, sayıqa, eyni şeydir. Özlərindən gedib ölürlər, ikinci dəfə sur isə dirilirlər. İkinci rey dəstək eləyənlər deyir ki, Abu Hurayra'dan rəvayət gəlib ki, iki, iki dəfə sur çalınmağın arasında 40 olacaq. Deməli, 40 xay, 40 xay, 40 xay, 40 olacaq. Onlar bunu də də dəlil gətirir ki, iki dəfə olacaq. Lakin bu da dəlil deyil. Çünki o, ikisinin arasında 40 deyil. Ola bilər. Bir ilə ikindisinin arasında 40, ikinci ilə üçüncinin arasında da 40. Bunu qəst edib. Bu da çoxdur. Yüzü dəlil deyil, amma ki, dəyildir. Və bir də Nəziyyət surəsində Yəvmə tərcifur radifə, tətləv oxar radifə. O gün ki, sur salınacaq, öləcəklər. Ardıyıcanda radifə ikinci sur və diriləcəklər. Bunu qəlil gətirirlər ki, iki dəfə olacaq. Allah iki dəfə qeyd eləni. Birinci dəfə öləcəklər, ikinci dəfə diriləcəklər. Yə, bu ixtilaflı məsələdir. Allah bilir necə olacaq. Və sonuncu məsələ, surun kim tərəfindən təlif, çalınmasıdır? Səhih rəvayət gəlməyib ki, suru İsrafil ə.sələm çalacaq. Gəlməyib. Peyğəmbər salı səzəmdən elə bir rəvayət var idi olmayıb. Təfsir alimləri bəli, təfsir verib ki, suru İsrafil ə.sələm çalacaq. Lakin bütün rəvayətlər zəifdir. Ki, Əhməd, Əhməddən rəvayət olunur ki, gücə, Allah dağılığa soru verib, is, İsrafil ə.s. onun ağzına, ağzına diriyib, saxlayıb, gözləyir əmri, əmr verilən kimi çalacaq, rəvayət zəifdir. Bu bayrada nə qədər rəvayətlər varsa, hamısı zəifdir, səhiyyə rəvayət yoxdur ki, İsrafil çalacaq, yalnız təfsirlərdir. Allah s.ə.q. Tə bizi bu günün şəhərindən qorusan, Məmin kimi axıra qədər yaşayıb, məmin kimi də vəfat edəyir. Mm -hmm. Xanaka bu...